ويذكر لكم جنودكم وميت إلا الله ورسوله فخلقا جزا فوزا عظيما امنا ذا اد ثبتت الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dalamatin fil nar kaum muslimin dan muslimat al ikhwah wal akhawat rahimakumullah kebersungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita berada dalam majlis ilmu Majlis yang kata baginda Rasul adalah riyadul jannah. Taman dari taman-taman surga. Kalau kita haji atau umrah sesampainya kita ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah Maka kita akan menjumpai sebuah tempat di Masjid Nabawi yang begitu tempat ini dibuka maka berlomba kaum muslimin untuk masuk di tempat itu. Ada yang sampai tidak sabar, sampai menyikuh, menyenggol, bahkan menjatuhkan yang lainnya. Besarnya arti ibadah di tempat itu. Sampai orang betul-betul berlomba-lomba untuk masuk di tempat itu. Kenapa? Sebab tempat ini... Telah dicat oleh Nabi dengan satu cat sebagai raudah taman, raudah bentuk tunggal Riyad jamaknya sebagai taman dari taman-taman surga. Nabi bersabda: Ma'bayna min dari wa bayti raudatum riadil jannah. Kata Nabi Antara mimbar dan rumahku Adalah taman dari taman-taman surga Jadi karena sabda Nabi bahwa tempat ini adalah raja, dari Taman dari taman-taman surga Masyarakat dunia pun Berlomba-lomba untuk Berada di tempat itu Majelis ilmu Juga adalah taman dari taman-taman surga Kalau majelis ilmu Tidak berlomba-lomba ya Tapi kalau orang ada, Orang berlomba-lomba Kenapa? Padahal sama taman dari taman-taman surga Jawabannya karena ilmu dan keyakinan hamba Kapan ilmu kita benar Keyakinan kita kuat Akan sabda Nabi Alaihi AS wassalam, Maka majlis ilmu pun akan kita hadiri dengan sekuat tenaga Sebab dia adalah taman dari taman-taman surga Kita yakin Karena itu Kesyukuran besar di saat kita berada dalam Riyadul Jannah, taman dari taman-taman surga. Hanya pada ulama mengatakan orang yang solat di Raudo, kalau dia orang munafik, maka solatnya tidak akan memberi banyak manfaat kepadanya. Tempat yang sangat mulia ini Tidak akan memberi banyak kebaikan baginya Bagaimana antara nimbar dan demahnya lagi Tidak akan banyak memberi manfaat kepadanya. Kerana menafik Kenapa? Orang menafik Hadir dengan keraguan Tidak dengan keyakinan Orang menafik Hadir dengan niat yang salah tidak dengan niat yang ikhlas maka namikan pura majlis ilmu bagaimanapun mulianya majlis ilmu ketika kehadiran kita tanpa niat tanpa keikhlasan tanpa ketulusan tanpa keyakinan maka kehadiran kita dalam majlis ilmu tidak akan banyak memberi manfaat kepada kita. Karena itu mari kita ikhlaskan diri kita, teruskan niat kita, disertai dengan keyakinan bahawa majlis ini, majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, majlis ilmu adalah majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai taman dari taman-taman surga. Mungkin ada yang bertanya kenapa majlis ilmu menjadi taman dari taman-taman surga Wal kita berada di eh, gedung ini bukan taman untuk menjawab pertanyaan itu maka coba hormati ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad alaihissalam di saat Isra Mikraj beliau. Nabi Ibrahim berpesan kepada beliau, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Dan beritahu umatmu bahawa syurga itu begini dan begini." Supaya umatmu tertarik. Dan ketika beliau mensifati surga, nabi-nabi mengatakan surga itu kian bentuk jamak dari kata kelah, sesuatu yang datar luas, tidak ada bangunan di atasnya, tidak ada pokok di atasnya, jadi tanah yang membentang luas itu surga. Dan ramunan darah pohon da di atasnya Mungkin ada yang tanya Kenapa bisa? Bukankah jannat al-safa itu surga Kebun-kebun yang sangat rimbun Tunggu dulu Lanjutkan ucapan Nabi Ibrahim supaya jelas Surga itu tanah datar, luas Wazirah sulha Dan tanamannya adalah Subhanallah walhamdulillah wa ma ilaha illallah wa akbar Tanamannya adalah takbir subhanallah Tanamannya adalah tahir alhamdulillah Tanamannya adalah takbir allahu akbar Tanamannya adalah tahlil allahu akbar kita yang harus mengisinya Tasbihnya kita Tasbihnya kita Tasbirnya kita Tasbihnya kita Dan empat perkara besar dalam hidup seorang muslim ini Sangat-sangat mudah dijumpai Dalam majlis ilmu Dalam majlis ilmu Kita diingatkan akan kesucian Allah Masuklah kita dalam lingkup tasbih. Kita diingatkan akan kebesaran keagungan Allah. Masuk kita dalam lingkup takbir. Kita diingatkan akan keesaannya La ilaha illallah. Diingatkan akan kemuliaan dan keagungannya. Besarnya kebaikan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa sehingga kita masuk dalam lingkup tahmid Alhamdulillah jadi dengan demikian kita mudah memahami kenapa amat ilmu adalah taman dari taman-taman surga kita bertasbih di dalamnya walaupun mungkin mulut kita tidak mengatakan subhanallah tapi dalam urayan-urayan yang kita dapatkan semakin tertanam Betul-betul Allah Maha Suci. Semakin tertanam kecintaan kepada Allah, semakin hebat pembesaran pengagungan kepadanya, semakin dahsyat pujian kita, pensucian kita kepada Allah Subhanahu Wataala, tauhid kita kepadanya. Karena itulah majlis ilmu menjadi taman dari taman-taman surga. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpul kita dalam majlis ilmu Kau muslimin dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Khawm barang-barang Pernah mengatakan Aslul khairi kulli Wasyar At-tafakkur Kata beliau Asal Sumbur Kebaikan Dan kejahatan Sebenarnya Berada Bara berfikir Beramal sama, berfikir. Ini yang menjadi pendahuluan kita masuk ke dalam materi. Sebab ini dunia kampus, pendahulunya cocok ini. Dunia kampus, dunia fikiran berkecamuk di situ dengan berbagai jalan dan metodenya. Walaupun tidak hanya di dunia kampus. Fikiran. dan semua orang akal memahami dan menghadapkan ketika mencari fikiran dan berulang fikiran itu kemudian berulang lagi lalu apa? keinginan akan inginkan sedih semakin kuat keinginan semakin kuat kecinta kecintaan sehingga kapan ada kesempatan terlaksana terlaksana fikiran kita ya, jika jadi kewangan lahir berapa-apa dari fikiran mengerti ini maka kita mengerti metode terhadap untuk menjadi orang baik atau menjadi orang jahat kita tahu bagaimana menjadi manusia yang terbaik dan kita tahu pula bagaimana menghindar dari kejahatan berfikir dan ia masuk dalam fikiran kita tahu, makanya kita yang kesalahan, ketidakannya bahasa, kata-kata langsung panas, langsung panas dan kata-kata kesalah. kesalah. kesalah. kesalahan itu berapa yang berapa, jadi sifat dan kata sudah jadi sifat kesalahan itu, kata Ibn Khayyum, menggeser gunung dari tempatnya lebih mudah daripada menghilangkan Kejahatan yang sudah menjadi sifat Ingat salah dari kejahatan Bagus dia Semangat jadi sifat hmm. Jangan mau mengutus oh, Dan sekarang sifat Wah, bagaimana saya itu Habis sifat sejak Jahat-jahatnya Masih merupakan kesuluran Dan itu sangat enteng Tetap tinggal kita tutup, tutup. dan putihkan diikibatkan fikiran-fikiran yang baik ilmu ilmu yang benar semakin banyak orang kebijakan selama orang keinginan kecintaan terhadapnya begitu orang menghadirkan kesempatan lalu orang perbuatan lalu perbuatan pasti akan memberi bekas ada kenikmatan dalam perbuatan kebaikan, sebagaimana bila taat dan kenikmatan dalam perbuatan jahat, ya mengajak orangnya untuk mengulangi dan mengulanginya. Ketika berulang kebaikan, berulang berulang dan berulang, kapan dia menjadi sifat, maka di sanalah kita pantas mendapatkan berbagai kemuliaan-kemuliaan yang terdapat dalam Al-Quran. Baca Quran dari awal sampai akhir. Hadis Nabi dari awal sampai akhir. Sungguh kujian yang terhadap jaminan kepada orang yang berbuat terhadap subhana yang sudah menjadi Pasti datang dalam bentuk kapasif itu. Inna lillmuttaqin mafaza. Muttaqin sifat Muslim, mukmin, muhsin, Sabir Mutasaddiq, Musalli Semua yang ada dalam bentuk sifat Lissa'im i Farhatan Lissa'im kata Nabi Bagi as-sa'im, ayat wa kebahagiaan Sa'im kata sifat Bukan lillaziyasun Bukan bagi mereka yang sedang berpuasa Akan berpuasa Tapi sa'im, puasa itu dah jadi sifat Wala tamutunna illa Waktu muslimun Jangan coba cuba meninggal kecil-kecil kalian Hanyalah sebagai muslimun Kata sifat Jadi sihat di muka bumi Sihat sebagai hamba Allah Apa yang kata Mahasiswa, dosen, guru, murid, orang tua, anak, suami, istri, tua, muda, lelaki, wanita, pengusaha, apapun kita harus menjadi Muslim yang mampu menjadikan Islam sebagai sifatnya. Semuanya bersumber dari fikiran. Kalau begitu bersikir dengan fikiran yang baik. Kita dicipta fi ahsani ahsanitaqwil. Dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk Di antara makna sebaik-baik bentuk Sebaik-baik bentuk Sedahsyat-dahsyat bentuk Untuk menerima fikiran Kita diberi tiga fasilitas masuknya fikiran Pendengaran Pandangan Dan Hati Yang tidak bisa dimiliki orangnya makhluk yang lainnya ada yang mendengar juga melihat dan memiliki hati tetapi yang diberi kepada kita betul-betul spesial dalam menerima fikirannya Allah SWT memberikan jalan khusus وَلَا لَتَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ jangan sekali kali kamu mengikuti Sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya, bersikap tanpa ilmu, mengikuti tanpa ilmu, haram, haram. Hanya sekadar siapa yang bilang, orang yang bilang, tanpa ilmu, jadi kalau kamu bersungguh, haram. Khabar katamu ini sah, kerana siapa? Sebagai naseola semua orang ingin tahu tanggapan jawapan itu adalah semua jalur semuanya jadi. Jadi memandangnya bersikap. Kalau kita pernah mengajar, maka di sini kita bisa melihat luar biasanya dunia kampus itu dalam membentuk manusia dunia TK SD SMP SMA eh ma'had ah, masjid televisi koran radio semua tempat suporter tempat jamuan dan makan pelarian anak anak seorang situ fikir mas kita meminta apa kita terserah Mengikuti apa sahaja, mengikuti yang sangat hebat. Ia dengan hanya sesuatu yang berhubungan dengan pengusaha yang hebat. Caranya, triknya, orangnya, caraannya. Dengar, lihat, itu jangan sangat yang hebat itu. Ini metode uh, hampir semua metode pembicaraan cara untuk mengungkap rahasia sukses pasti ini intinya. Dalam berdagang, dalam bisnis, dalam kepemimpinan, dalam Dalam apa? apa? Mahasiswa selalu berbawang, ini adalah masyarakat di sini Mata-mata di bidang apa? Di budak apa? Ya. Bagaimana kamu berbawang ini? Kerahkan segenar sekiranya, kepada apa yang menjadi puas-pahatan kita Pastikan yang terbaik di situ Hanya ingat Kita hidup untuk Maksud kita hanyat untuk kembali kepada pencipta kita Jangan Jauh seorang yang mendengar Jangan seorang yang mendengarkan hati dan keyakinan kita Kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang dituntun untuk mendengar Apa yang merupakan petunjuk Allah Untuk melihat Apa yang merupakan kebaikan kebenaran ayat-ayat Allah Untuk meyakini Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat yang teramat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita berupa fasilitas untuk menerima ilmu yang dengannya akan bertambah maksimal fikiran kita yang melahirkan kekuatan keinginan yang sangat hebat yang dengannya akan lahir perbuatan tinggal kita mengulang dan mengulangnya disertai dengan doa maka kita akan terus di atas kebaikan dan kebenaran bersamaan dengan nikmat ini. Allah menyempurnakan ni'matnya Dengan nikmat yang tiada tandingannya Allah memberi Menurunkan Sumber ilmu dan fikiran kita Diturunkan agama diturunkan Al-Quran Yang menjadi sumber fikiran kita Kita merasakan kita Menurunkan apa? Menurunkan apa yang terjadi dalam Al-Quran dan Sunnah? Maju yang zaman zaman terakhir, dalam hari-hari terakhir, maju dalam waktu yang terakhir, dunia dalam hari si terakhir, maju dalam zaman zaman terakhir, apa ya, pun yang berikut, anda terjebak di dalam perang sunnah Hanya tahu yang tahu, bodoh yang boleh. Kepada Muslimin. Dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menurunkan Al-Quran Sebagai sumber fikiran kita Di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah cintai Di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah benci Di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah hidai Dan di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala murukan Supaya kita faham ini yang Allah cintai Ini Allah hidai Untuk kita lakukan Dengan setulusnya secinta-cintanya Dan supaya kita mengerti Ini Allah subhanahu wa ta'ala menci Ini Allah subhanahu wa ta'ala murkai Agar supaya kita menjauh dan menjauh Indar dan menghindar dari berfikir Mana Apa yang Allah subhanahu Adalah berfikir Dengan dasar La ilaha illallah. Kita kalau memilih bahan kita sembah, kita besarkan, kita agungkan, kita muliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, cintailah karena Allah. Bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah karena Allah atau tidak berbuat karena Allah. Dan hukum Allah atau tidak mendukung juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah karena Allah. Kecuali harus sudah deh kan? Kita ingin muridai, mendukho, harus apa itu ya Allah subhanahu wa taala kita ingin meridai mencintai mendukuh membela harus mencintai mendukuh apa yang Allah subhanahu wa taala kan Ya kan jadi manusia siapa pun manusia itu kita ingin membenci menjauh tidak mau dukuh harus benci menjauh dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala merukai. Dan itu tidak akan bisa. Kecuali hanya dengan ilmu. yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Berfikir. Dengan metode ini. Lebih berusaha baik. Berfikir. Sebagaimana yang kita fahami. Sekapan masuk ke dalam. Berfikir sesuai dengan petunjuk Allah. Maka Fikiran itu Akan berubah menjadi Ruh dalam kehidupan kita Kalau Ruh itu apa? Ayo Kalau Ruh itu apa? Bukan hanya fikiran sudah Dia jiwa sebenarnya kita. Ruh itu jiwa Fikiran Kehidupan, pendengaran Kehidupan, kekuatan Seluruh raga kita Ruh Sesuatu yang dengannya ada kehidupan Yang dengannya orang bisa melihat Mendengar, bisa berjalan Marah, benci, makan, minum Itu ruh Kenapa kita hadir Di masjid ini Kenapa orang hadir di gereja. Kenapa hewan-hewan bisa berkeliaran? Karena ada ruh. Tapi kita tidak berbicara tentang ruh yang merata Allah beri. Ada ruh yang khusus diberi kepercayaan pidian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah kebahagiaan fikiran itu. Dia menjadi ruh dalam hidupnya Apa yang asyaduh Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Allah Yang mencipta ruh Langsung yang menegaskan Bahawa Allah turunkan kepada Abu Muhammad Abalah ruh Dengarkan alasnya Wakedalika arhina ilaiki rushan min amrina dari ketentuan kami kanita wahyukan kepadamu karena sesembat padahal karena apa yang ke syukankan kepadamu ke sesembat ada rushan khu min amrina dari ketentuan kami jelas tegas takut terlalu banyak memikirkan agar terlalu banyak menaruh pikiran Bahasa Allah yang wahyukan kepada baginda Rasul Adalah Rasul Sebabnya Allah wahyukan kepada Rasul Adalah sesuatu yang manfaat Sebelumnya Kenapa ada tuh? Kematian yang ada Diteruskan oleh yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang taat din amanu setuju, untuk Allah Rasul. Idha beri lima, lari kum. Lihat berapa banyak. Orang-orang beriman kata Allah. Orang-orang yang beriman, setuju. Kebenaran, terima untuk Allah dan untuk Rasulnya. Ida ketika Dahakum ketika dia menyeru kalian mendamaikan kalian mendamaikan lihat kemana maksudnya lima yuhyikum lihat yufie dari kata hidup ini kepada perkataan menghidupkan kalian jelas sekali Abu Nuhim, Rahimahullah, telah ruh abaluah, ruh abaluah. Abu Nuhim jibril berapa? Tiada orang kafir beriman hinaan yang di masya. Semua orang beriman. Yang berapa? Yang berapa? Yang mereka beriman. Terkubur dalam kubur. Hamil berapa dalam kubur yang sudah Ini maksud kedua. Yang menerima, ini rumit harus diusahakan. Kita harus memupayakannya. Tidak kita upayakan, supaya dia menjadi best. Allah Taala bersurat Allah. Amanah jalan ke sana dan memasukkan insan yang khusus bini masa sungguh sangat di dalam. Yang beriman dan bertakwa. Di apa yang saya katakan. Ilmu, waris, seterusnya ketika kita bertakwa, usaha untuk menjadikan amalan salihah. Kemudian amalkan, lakukan amalan salih. Selanjutnya, jangan sebab keburukan orang lain, wa tawassul hak. Kemudian kunci kuncinya. Yang pelaksana itu yang akan datang menjemput tetapi sabar, kuncinya sabar. Sabat terus berabad-abad supaya ada iman, dan supaya lahir kesolehan dan menjadi tempat-tempat kebaikan bagi orang yang lain. Disitulah ruh yang anda berikan kami betul-betul menjadi ros tempat kita yang dengannya berbeda hidup kita antara satu dengan yang lain. Isi pikiran kita melalui ayat-ayat Quran. Ataulah ayat-ayat baru Quran. Kenapa mereka tidak mentadburi Al Quran kata Allah. Amna kulubin akhafaluh. Ataukah di dalam hati itu terdapat gembok-gembok yang mengunci. Kalla dal Rawnana 'ala kulubihim ma kanu yakhsibun Allah menjelaskan rahsia kenapa sampai ada hati yang rain terdapat rain terdapat penutup gelap kenapa qulullah ma kanu yakhsibun disebabkan adalah apa yang mereka usahakan usaha dari telinga usaha dari mata usaha dari hati fikiran yang salah Akhirnya menutup Hati kita harus betul-betul diisi dengan Apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Disitulah kekuatan takwa itu Sebab hakikat taqwa ada Di dalam Di dalam itu disitu kekuatan takwa. At takwa hakuna kata Nabi takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dan sifat utama takwa apa? Ayo ilmu pertama dalam Al Quran. Sifat utama takwa setelah semua pertama Al Islamim al hidup kita lahiran bersih, hukm, hudalil, Muttaqin Al Islamim. Itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya Artinya yang pertama Hudan lil mutaqin Kitab yang tidak ada keraguan itu adalah Hudan Kejaman besar Lil mutaqin bagi orang yang bertakwa Muttaqin kata sifat Artinya apa? Sifat Al-Quran sebagai hudan kejaman hidup Itu apa? Sifat yang sangat spesifik Bagi orang yang bertakwa Itu sifat lahiriyah batiniyah yang betul-betul nampak dari jauh atau lebih dekat, dari jauh atau lebih dekat, sebabnya tidak terdapat hujah kepada yang besar lil muttaqin yang menunjukkan bahawa kemampuan syurga menjadikan Al-Quran kitab Allah yang tak ada keraguan di dalamnya ini sebagai hujah kepada banyak adalah kemampuan yang sangat spesifik. Mendengar, nampak jelas pada permainan berkuat. Semasa itu jawab ini, lagi, kan? Untuk mengukur sesuatu yang tertarik berapa? Kan? Kita semua salat, tapi saat kita ukurannya adalah apa yang ada dalam hati, apa yang kita salat, apa dasarnya kita solat. Ada sesuatu yang di dalam Yang kita berkini Setelah saya terserah Atau kita nampak Atau kita nampak Sesuatu yang kukuh lagi di dalam hati Eh lain masalahnya Kalau kita belum tahu juga Mengerti jalur itu Sehingga solatnya pokoknya asal solat Tapi ketahui lah Kita berbuat pasti dengan dasarnya Pasti ada ilmu yang kita pengalami Takut itu, itu Itu semua takut. rasa, apa yang kita, rasa? Ya. Ya? kita rasa. rasa? itu, berupa kenikmatan, itu semakin mengakuhan atau menjadi dasar kita untuk bertambah. Itu takut. Itu takut. Kamu rasa itu semutnya dari wasmi yang berlaku. Anak kurang dari sunnah itu. Kami itu hanya tergesekkan sahaja olehnya ini. Mana betulnya mereka? Faham betul, kaji betul, aman bagi. Kuli Muslim tidak Muslim. Kalau mana betulnya bagi tidak Muslim, kalau mana betulnya tidak Muslim, sama betulnya Muslim. Sama jadi kalau ada orang muslim kemudian enggak mau belajar, aduh. Sulit jadi muslim yang sebenarnya. Ke muslimin dan muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta titik. Seperti keimanan ke kekuatan Kesilapan kita, yang mabonya itu adalah kekuatan kita untuk berbuat berbuat dan berbuat. Kalau kesilapan baik, maka luar biasa dan luar biasa ikhwa. Ya Dahsyatnya itu kemahiran kita. Kalau keyakinan kita bersumbang dari wahyu yang Allah Tuhan turunkan, yang juga dijelaskan adalah hamba yang mencintai. Hadirin yang Allah ridai. Di sini jalur Malik Santri kedalam derajat keimanan yang tertinggi. Saudara-saudara. Hadis. Hadis yang diriwayatkan datang dari sahabat Abu Umaymah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sanad sahih. Maka Rasulullah Rabah. sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahabba lillah Wababba lillah Wababba lillah Wababba lillah Fakad ustakmal al-iman Suatawan mencintai Karna Allah Saya boleh Allah Wa ababba lillah Menbunci Juga karna Allah yang namanya manusia pasti mencinta Pasti membunuh itu Tidak ada apa tetapun. Eh, Janganlah manusia dilapakkan pun eh, hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya. kita Eh, orang yang kita tahu Orang-orang kita benci Kalau kita berpulakkan itu Berarti kita bergabung daripada orang-orang kita Dan mana jadi manusia itu Manusia pasti mencintai Membunuh itu Mencintai dan memburuk Dan Islam itu Mengantar kepada Kedulukan yang tertinggi Mencintai karena Allah, membenci karena memberi, mendukung, karena Allah. Juga memberi, tidak, tidak memberi, mendukung, juga karena Allah. Apa Apabila nabi fakir maka sungguh telah sempurnai imannya. Bagi musang tidak mempunyai kesempurnaan iman. Dan mereka kita Nasi apa yang kita cintai Apa yang kita benci Apakah supaya lahir cinta dan benci Mendukung dan tidak mendukung Rida dan tidak rida Terhadap dua ilmu ini Nabi dan Rasul di dengan dua tugas utama Semua Nabi dan Rasul Rasul mubashirin wa Rasul para Rasul Diutus ke majelis pemberi kabar gembira. Ini menggembirakan. Ayo solat, solat kamu dapat ini. Ayo lakukan dapat ini. Tetapi wanang diri mengurangkan juga. Jangan lakukan ini bahaya. Kamu akan begini celaka. Mengapa? Wasiat yang diberikan kepada pemberi kabar ini diserap kita pikirkan pikiran kita, fisik kita, taupik kita, sikap kita, kemuliaan kita. Ingat dua hal ini. Yang di dunia, yang gimana cara ibadah kepada bentuk kita lakukan dan ibadah pada bentuk kita tinggal tinggal kah? Ini ibadah. Ibadah hanya dua, ibadah iliyah atau ibadah syariah. Ada orang beribadah dengan melakukan sholat dengan meninggalkan minum khamr, dia seluruh kemaluan Allah, dia tembakan khamr kemaluan Allah Subhanahu Wa Taala. Abang yang beribadat dengan suka dan abang yang beribadat menarap menandatangani perjanjian ada keuntungan besar bagi dia tetapi haram jual ibadah. Ini baru yang penting manlak sanat yang dapat melakukan atau menyelawat lain dari dua ilmu ini Tegus mengungkap apa yang telah kita uraikan sebelumnya. Hadits memerhatikan imam Muslim dan imam-imam yang lainnya dari sahabat Abdullah, Sayyidina Hasan dan yang lainnya. Bahawa Rasulullah SAW bersabda: Inna Allaharba'ulakum ta'atan. Semua Allah ridho kepada kami atas tiga hal. Wa raka'ulakum ta'atan. Dan Allah berfirman kepada kami yang tiga hal kula soalnya bagaimana Nabi memberi petunjuk kepada Allah eh. Allah yang cinta kepada kalian rida kepada kami tiga karena semangat beri Allah Allah baca kepada kami murut kepada kami akan tiga hal kula sebab itu sebenarnya pemberi peringatan dan sekaligus pemberitanya memberi peringatan masih untuk Muhammad SAW yang sebenarnya Ikuti dalam semua sisinya Lahir dan batinnya Eh Itulah Muhammadiyah yang sebenarnya Eh Dan itulah nafratul ulama' yang sebenarnya Sebab al-ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Ulama' Bangunan dari dua sisi, harus dari dua Ibarat bangunan warisannya Nabi, kalau orang hanya mau mengambil pintunya, eh, ada yang mau mengambil jendelanya saja, tidak akan pernah jadi bangunannya. Islam adalah bangunan yang harus kita bangun, dan bangunan itu bersumber dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ayat 3 ayat ke-3. Dan benci kepada ayat ke-3. Fa rah a ta'budu illa Allah asy-syirku adidish shat. Kami beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Sabak Orang taat semua kepada Allah jami'ah, dan tidak terpecah. Yang kedua, orang berpegang teguh dengan tali abad Allah. Kalian seluruhnya sulung dia, dan tidak terpecah belah keluar dari. Dia. Kemudian yang ketiga, orang tunas su, orang tunas su. Mun yAllahu nirobbakum. Kalian menasihati, mentaati, memberi menasihat kepada orang-orang yang mengatur urusan kalian. Di sini al-ulama dan al-qumara. Inilah Allah ridhai. Tiga. Wabarakatuh. <-tuh> Allah bangkit kepada kalian. Sabar. Kil Wakal, Kil Wakal. Si Anu bilang begini, Si Anu bilang begini. Inini, ini ni, sibuk ni. Ada berita seperti ini. Si Anu komen begini. Ini nih nih. Albunsi. Yang kedua, wakitra atas soal dan banyak meminta apa maksudnya sebentar kita uraikan Dan yang keempat Yang ketiga Ida'akal amwal Menyanyakan Harta kaum muslimin Dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita lihat Ketika kita Dengan sesuatu yang bersumber dari wahyu Habib Nabi Wahyu Tanya dulu. Hadis Nabi wahyu. Hah? Hadis nadi wahyu. Wa minam t'qurna hal Illa wahyu Illa wahyu yuhya. Tidak yang boleh dari hawa nafsu. Apa yang boleh ucapkan dari hal nafsu. Allah SWT berkata oleh Allah SWT. Orang-orang SWT Wa anzallahu alaqam kita. Wa shikmah. Al-Jawah Allah Allah telah menerunkan al kepada Al-Hum'kan Muhammad Sebabannya? Allah telah menerunkan kepada Al-Hum'kan Jadi, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan 4, 1, Ini Al-Hurman 6, 3, 4, 5, 6 Hayatnya Allah, Tuhan, Hayatnya, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan Wa Shikmah Shikmah Terhormat al-Wati Terhormat al-Wati Terhormat al-Wati Terhormat al yang kita panggil dengan kata sunnah. Masa-masa kita tidak menjelaskan apa yang boleh tinggalkan. Saya tinggalkan kepada kamu. Kitab dan sunnah. Setelah itu yang diturunkan kepada beliau. Ala unni ut, ala inni utifu al-Qur'ana wa mutlahumah. Kata-kata, Yang diberi kepada salah al-Qur'an. Dan yang semisal al-Qur'an. Itu sunnah. Itu juga wahyu kami telah menegaskan wa mayyuti'i rasulah faqada atal Allah siapa yang mentaati rasulullah alaih salatu wassalam maka sungguh telah takat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini prinsip setiap muslim dan petunjuk nabi jamaah adalah petunjuk yang sangat heran hanya kalau seandainya kita betul-betul memahaminya dalam seluruh pembahasan dalam kehidupan kita, akan mudah. Ia untuk bisa memahami bacaan ucapan Nabi itu bukan sepa, bukan sembarangan perkara. masa teman menceritakan sebuah penemuan terapi kesihatan kanker dan beberapa penyakit-penyakit jawa sembuh dengan terapi itu kalau saya akan bercerita di Australia itu caranya <tuh> si pasien diajak berjalan, berlari dari satu tempat ke tempat yang lain ada rutinya hanya menjadi inti terapinya adalah pendampingnya yang terus membisikkan kepada si sakit ini kamu akan sembuh Ada orang seperti itu penyakitnya sembuh Dengan cara seperti Apa Apalagi kalau Yang menuntun ini orang yang sebelumnya Dia sakit Dan sembuh dengan rapi ini Jadi inti rapinya Mendelaskan Semangat, kesembuhan Dulu semangat Jadi dipencil Kekuatan Antibiotik yang ada dalam itu, bantu. Sosial mami muncul dari rasa keinginan kekuatan. Eh, ingin sembuh. Ketika ini beriringan dengan olahraga, disihirkan pikirannya untuk sembuh dan seterusnya. Eh, membantu orang ini. Saya katakan kepada Ikhwan, penemuan besar. Ya. Penemuan besar. Saya bilang itu belum seberapa dengan sabda Nabi. Selain cerita sabda Nabi, doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kemunculan masjid, apa bawahnya? Lambahtul, tahu, insyaallah dalam hadits ini justru Nabi memberi rahasia kesembuhan dalam tiga kalimat. Hasil perlawanannya. Bagaimana pertama La ba'asa Tak mengapa Bagaimana kita itu saja La ba'asa Tidak ada apa-apa Apakah orang-orang yang La ba'asa Ba'asa di fadha Dalam kalangan di pangwir Berarti la'a disini apa Nasi alijins Sekarang dalam kata La ilaha la Itu artinya apa La La'a disini Nasi alijins Kehemat yang menafikan seluruh jenis kata mana katanya labak sah maknanya betul betul tidak ada apa apa di sini itu diberi respon jangan wah memang punya kitunya ini tetangga saya kemarin punya kitnya begini mati sekarang wahah. Tidak mendunia, lama oh, asa. Ya. Iaitu, kepada orang-orang yang mengandalkan akalnya. Iaitu, ya. ayatan dosa itu. Nabi membeli yang dari itu. Kau ini insya Allah, kau ini penghapus dosa. Kamu semua berapa yang kau justru kalau mana dalam perhatian kedua ini batang-batang akan terhadap penyakitnya bahkan waktu saat batang-batang kalau sepaham satu dan kedua ini itu yang sakitnya. syakitnya Tabaran terhapus dosa ya kita tidak menghapus dosa kalau disertai dengan keyakinan kita akan bahayanya dosa disertai dengan kesabaran bahawa kita bahaya dosanya beserta dengan keinginan kuat yang ada dalam kita kita tunggu antara Allah kemudian kita berbual bahawa yang terang itu penyakitnya itu penyakitnya seorang penyakitnya seorang penyakitnya buat alu masalah dan skripsi khusus tahun itu itu adalah kembali kembali bahasa itu tapi bagi orang yang mengambil ilmu dari baginda rasul itu sudah biasa. Hanya masalahnya kita mengambil ilmu itu cara pengambilannya yang stele. Kita baca bahasa tahur ni insyaallah sementara tidak menjiwainya. Ini keunggulannya. Yang datang barang ada kalau mesti kita perhatikan. Asyna perasul. Jangan jauh-jauh mengambil contoh yang perkara yang bayangkan kita segede apa sama dengan ucapan ini santri yang... ya eh sama Pak Assalamualaikum Ini kalimat luar biasa. Abang Warahmatullahi wabarakatuh. Betul betul ikhwah. Hanya masalah ucapan ucapan banget kan. ini kita acapkan Ya Apa adanya saja Bisa tak berhubung ke muslim eh, Tidak bersalah sungguh. Tidak jujur Menyakinkan di Muhammad alaih islam Semua orang cakap Cara berfikir yang salah Yang ada Yang pikiran kita saham hanya sekedar eh, Kita kurang mencermati Contoh-kata Assalamualaikum Apa arti Assalamualaikum apa baca alamikum kenapa pakai alamik sini kenapa bukan yang alamikum kenapa ya. asalan eh apa penamaan ada abang melayu wajib banyak kenapa asalan eh ya. asalan di sini kenapa penamaan pelan apa dimaksudkan dengan asalan nama Allah atau sekedar bagi anak kesenangan ini banyak uraian begini kalau kita uraikan tahu mencermati betul maka akan lagir Assalamualaikum Ucapan sebagaimana Sabda Nabi Pasti melahirkan persaudaraan Pasti itu Tapi ada sekarang Orang yang saling membenci pun Mengucapkan Assalamualaikum Tetap saling membenci Sebab Assalamualaikumnya Saat kita membaca surat Tentu ya. Kan berapa Minta kepada Allah siapa yang menarik kita yang betul-betul minta kepada Allah Saat memaksa Betul-betul minta ilaya Saat memaksa ini Ini kelemahan kita Nanti ini diurai dalam besok insya Allah Alikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Jadi sahabat Nabi Itu luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah Alhamdulillah ini keinginan yang menunjukkan kedahasan keimanan terhadap tahlil dan kedahasan keimanan terhadap takdir adalah sumber keselamatan kebahagiaan dan menghati bahaya bersama dan ternyata Nabi dan ternyata Nabi Gabungkan semuanya dalam kalimat singkat. Laba se, tahulah, insya Allah. Sabda Nabi wahyu, wahyu itu ilmu yang Allah jamaah, bukan ilmu perwakso. Ilmu perwakso bagaimana pendahsarnya saat ini, tunggu dua lima tahun selanjutnya pasti perwakso hari yang berikutnya. Tapi muhyiddin dari rahiyu fatih dengan hanya terus <Sessus> bermanfaat di dunia di alam barat dan di akhirat itu keinginan kita. Kita yang terakhir yang besar, yang datang terlebih dahulu seratus orang, nanti kita pukulkan tiga perkara besar yang allah didaluh dan tiga perkara yang allah subhanahu wa bukti. Ayo bukan dari sini. Sampai-sampai Nabi Muda ja. dalam satu kanan. Kalau kita mencari, setelah tidak harga, maka kita betul-betul telah memperoleh. Ini adalah besar, terlalu besar pendara. Lepas terbaru. Ini adalah subhanahu bataan yang baik. Tetapi sebelumnya, ketertarikan kita terhadap Tiga hal yang Allah ridai dan tiga hal yang Allah benci ini Ini tidak akan maksimal Kalau Kita Belum tertarik Terhadap Ridha Allah dan benci Allah Kita harus yakin dulu bahwa Allah itu muridai Dan bahawa Allah itu membenci Dan jangan samakan sifatnya Allah dengan sifat ma, ma. Kalau kita meridai yeah. Kalau misalnya Pak Bupati meridai kita Hebat Dan Bagaimana kalau Pak Gubernur yang meridai Lebih hebat. Terus bagaimana kalau Pak Jokowi yang meridai Lengkap dengan wakilnya Terus kalau merada seluruh mantrinya juga merida hebat, Ya Tapi seberapa hebat Rida manusia kepada kita Tetaplah tirabah nilainya Jika dibandingkan dengan Rida Allah SWT kepada kita Semakin betul Rida Allah adalah syedud Segara syedud Bagi seorang muslim Mereka syedud mengejar Rida Allah SWT Dan di sini Nabi ingin menyimpulkan Kerimu Allah subhanahu wa ta'ala yang tiga hal Ilmu-ilmu seperti ini termasuk kesimpulan-kesimpulan ilmu terdahsyat yang bersumber dari Nabi Ilmu yang datang dari Nabi itu berjenjang-jenjang juga Kedahsyatan, kedalaman, keluar biasaan dan kehebatannya Dan ini termasuk yang terdahsyat Dan pun pula yang Allah benci Kita tidak akan tertarik Kalau tidak-tidak mampu melihat mengerikannya kalau Allah membenci Kalau kita dengan mampu melihat mengerikan orang lainnya Subhanahu wa sallam membenci Harus mengacau Allah akan membenci Dan beri saya tidak semua mengerikan orang lainnya Kalau kita tidak mengacau yang bisa menyelamatkannya? Walaupun <tutup> kita ingin menjaga menjaga menjaga kita Kalau Allah membenci kita Mengapa ke dalam kita Siapa yang bisa menyelamatkan kita Kan itu kita penuh kemampuan yang berpala Dan penuh kemampuan yang berhubung Dan murka Allah subhanahu alaihi Seperti yang berpala Dan mencikkan kemampuan Kerimakannya Dan mencikkan kemampuan yang berpala disitu lahir ketertarikan yang lebih untuk memahami apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ini kunci. Lihat! Tidak ada yang menghadirkan. Anta bubui huwa tusyriku bihi syai'ah. Kalian beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan terhadap Kesirikan dalam bentuk apapun juga. Yang pertama terdiri dari dua hal. Iaitu kepada Allah dan salam adabnya sirik. Yang kedua terdiri juga dari dua hal. Wanita tersiru di hadir Allah dijamia. Kadang-kadang tersiru di atas Allah. Maksudnya. Di atas agama al-Qur'an dan Sunnah, di atas jamaah Nabi dan para Sahabatnya. Kemudian sebut itu, kemudian Yusuf warna terperaku dan jangan kau pecah belah, dua juga. Kemudian sebut dan haramnya pas berpisah keluar dari kamu pada Allah. Ikhlas ibadah kepada Allah, haram syirik. Yudhira, hamba darah. Orang tunasiku, kalau orang nasihat manfaatnya, man mereka. Waalaikum warahmatullahi wabarakum. Mereka yang mereka yang merupakan orang-orang yang Allah melihatkan, usahkan kamu tentang mereka. Mereka maafkan penguasa Penghidmat Munasah terhadap mereka Apa pun munasah Munasah artinya Tidak menentang mereka Mengikuti mereka Karena Allah di atas petunjuk Menasihati mereka Menginginkan kebaikan kepada mereka Sabar Menderahkan mereka Sejauh dengan mereka dalam perkara-perkara Allah Subhanahu SWT, cinta ridhoi. Itu munasah. Tidak keluar. Menderantak dan semakna dengan itu. Ini tiga yang Allah ridhoi. Hal yang berapa? Ikhlas kepada Allah, tasib, selamat dasyik, syirik. Ridhoi. Itu kekuatan. Hubungan hamba dengan Tuhan Tuhannya Hal yang kedua Berpegang teguh dengan Tarih Amin Allah Kami yang seluruhnya Pegang teguh Tarih dengan Allah Wattashimu Billahi Kami yang seluruhnya Berpegang teguh dengan Tarih Disebutkan lagi dengan kalimat Jamian Kami yang seluruhnya Berjalan saat Tarih Tarih Merti-merti kalinya Jangan berpegang Tarih Kesatuan dalam agama, kesatuan dalam agama, kedekut, kesatuan, kesatuan dalam pemerintahan, wa antunasyahul minal lahu llahum wrakum. Eh, satu dalam Kepemerintahan nasihatih, kualinya ramai yang sah. Eh, itu akan melahirkan kesatuan. Coba lihat, sehingga yang Allah beri ini ya. al sih, ya. tidak. Adalah kunci apa? Kunci kecualian apa? Dunia adalah berpuluh-puluh. Kunci keberhasilan adalah tahu dari Tuhan, adalah tahu dari Mustafa, dan adalah tahu dari semua orang Ini tinggal kuncinya. Semua ada dalam tiga dengan tiga kalimat sahaja. Disebutkan Firman Allah yang sempurna. Siapa salah Muhammad? Siapa salah Rasul? Siapa salah Aisyah? Siapa salah Abu Bakar? Siapa salah Umar? Siapa salah Abdullah? Siapa salah? Maka ini semua beribu beribu. Kemudian Allah menjawab kami, Allah Binti. Nabi menjawab kami, ini adalah sumber perusak tiga hal yang di atas. Ini sumber yang pertama qil wa iya yang pertama qil wa qan. Qil wa qan. Syaratnya sudah dimungkin. Yeah. Saya mengaku begini, si Ane bilang begini, saya dengar si bilang begini. Saya dengar saya dengar begini Itu dia ucapan orang. Kian wakal ini bencana. Semua seperti inilah yang melahirkan kedustaan. Model seperti inilah yang tidak nakahkan seseorang. Tidak takut ini. Sekadar Oh Shani bilang begitu, Shani bilang begitu Itu dasarnya dia Tidak tersambut Tidak memperjelas Berita Sekadar si Allah bilang begitu oh, Kita akan berjatuh Allah berkata dia Allah berkata dia berkata dia Kalian Itu akan memberikan apa? Munculnya keyakinan-keyakinan Kita akan muncul berita Shani bilang begitu kami menyertai khabar berita belum gelos. Asalnya, ketika kita terima, bukan. Alat. Ketika kita mendapatkan berita, ya. Kemudian kita terima. Lama sikap di dalam hati. Contoh, ketika itu salah, maka sikap di dalam hati akan salah. Lama awalan ajaran akan salah. Sumbangan mana? Sumbangan kecualinya. Kini wakil menteri. Jadi dalam dunia ini ada lebih banyak orang. Kalau saya kan kebanyakannya janganlah berfikir, fikiran, fikiran ni tu bising oleh ini mahal ini. Apa jangan dari alat atau dari waralaba atau dari maklumat? Eh, apa daripada orang dua peringkat ni Kita masa kenapa? Oh iya, yeah. oh iya, yeah. begitu ya. Allah Bungsian seperti itu. Jangan hidup tidak perkara Allah Subhanahu Wa Taala berbicara memahami agama yang sangat hebat. Kalau Allah mencintai, bagi Allah membenci orangnya. Dan kalau Allah membenci, bagi Allah mencintai orangnya. Asal ini. Kalau Allah membenci ilu dan warud, baginya. -ba. Allah mencintai bah, Allah mencintai orang-orang yang jujur, Allah mencintai orang-orang yang berhati-hati, Allah mencintai orang-orang yang menjaga pendengarannya, pandangannya dan hatinya tidak sembarangan menerima, Allah mencintai orang-orang yang tafadl memperjelas perkara, selalu membahagikan, sebab al-hukm al-a'la shay tidak akan terselubungi, ini kesempurnaan surah al-qaadah, mahu itu hanyalah cabang Dari gambaran sesuatu. Pernahkah anda melihat itu? Benar-benar penggambaran siapa yang mengucapkan sesuatu? Apa yang anda katakan? Berapa banyaknya? Anda tahu tak? Penggambarannya apa yang anda maksudkan? Apa yang anda maksudkan? Berapa banyaknya? Setelah diberitahu itu, berapa banyak sesuatu ini? Barak, riman, dan seterusnya Sampai itu kita Dengarkan ucapan si Anu yang lainnya Tentang memperhatikan Tentang memperhatikan Tentang bercakapnya Tadi bahan-bahan kita tidak Berpikir seperti itu Si Anu bilang begitu, Kalau begitu, si Anu bilang Ini menghentuskan diri Sudah dia tidak tahu Si Anu bilang begitu atau tidak Bagaimana saya yang berlaku, yakin begitu, kepala si ah Sudah. Cepat itu, lagi disikapnya. Kalau ini berlaku-laku si Anu, masih sama yang berlaku kepada si Anu sendiri. Dia langsung menghormati. Dia berlaku-laku lagi. Padahal, karena ucapan si Anu masih dalam kerana yang berlaku-laku sendiri. Tapi dia coba-laku, berlaku. Ditambah lagi, dia sudah mengajak orang lain. Apa yang Semua Sebenarnya, keingungan berlaku. Semua sebab, semua bermula, semua sebab, semua apa pun muncul dari apa? Kini perkara ini mana yang mengujinya? Amanah kita terhadap Allah. Allah itu tiada. Atau Allah Al Rahman, Walaja Tuhan Syaitan. Perlahan-lahan itu datang dari ar Rahman. Sementara tergesa-gesa datang dari Syaitan. Qiw di sini juga sumbernya nami mah. Eh, nami mah, nami di antara ideologi politik. Eh, ini kenapa? Nami mah di antara para pengamal. Apa sih sumbernya? Kira-kira di antara subjek apa yang buat? Ibu-ibu, apa dia sumbernya? Qiw wa ini. Qiw wa untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa karena kami di Tiari, tiari Jangan langsung meninggalkan Menanggarnya Pasti benar Einstein itu manusia Cacat bahkan sangat cacat Sebab sampai meninggalnya Dia tidak mau mengakui La ilaha illallah Jangan sering-menging Menerima Apakah orang-orang Pengetahuan Semua yang berkembang Fikirkan Eh Pertanyakan semangat semangat semangat. Pertanyakan semangat yang mereka tidak berhubungkan. Kita punya sender yang pasti aku akan berhubungkan. Pertama, Kira-kira manusia dari keluar dan salah satu aslinya, itu dari malam itu. Namun teori-teori, pertama itu kira-kira Apalagi kita lihat? Lihat, lihat, lihat lihat, sejarah Sejarah yang yang berkata-kata Bukan yang tercurang masyarakat Einstein Banyak-banyak Mereka berkata-kata yang berkata Lihat sejarah-kata yang berkata Mereka berkembang hal tersebut Kira-kata yang berkata-kata Bagaimana? Tidak ada sejarah, tidak Semua yang berkendam. dan seperti itu orang berkembang adik-adik, masyarakat kini sudah berpengar kini lakukan sesuatu yang mengisi harus berjalan, lakukan pengertian ya. ini akan membuat sesuatu kuat kini lakukan ya. kini lakukan sesuatu yang berkata kini lakukan sesuatu kini artinya apa? dikatakan, Kalau artinya dia berkata ia Apalagi sebegah Kaya masuqat Ucapan demi ucapan Kami slawan Kami slawan Terima kasih Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Kerana bertanya soal banyak soal bertanya banyak bertanya ini yang beruci kembali kepada dua hal. atau berpaling kepada apa? Siapa yang susutin tidak pernah dan tidak pernah terjadi ini bunyi ini semua bunyi kerana bapa Allah mengikuti semuanya maupun di dalamnya banyak banyak Orang bertanya, kenapa orang mual memangnya? Ini aku dalam peribadiah, fakta ahli ahli dzikir yang kumpulan terhalang. Mana ahli dzikir jika berada di luar? Ini aku yang akan memberitahu anda. Idolah tanam, idolah tanam, mual mual mual kamu syaratnya, Lihat menyanyikan syara, harta sudah banyak, tetapi tidak tidak mendapatkan harta itu dalam tempatnya. Ini idaat al-amr. Dua-dua, dua-dua dia Menghidupkan terang bagi negara. Anggarannya terus sampai ke tempat-tempat negara masing-masing. Anggarannya terus ke bintang-bintang negara dalam mobil. Semua dalam kereta mobil, mobilnya langsung di rumah. Allah bilik jam. Semua mobil, mobilnya di rumah. Jaganya, terima, harapnya paling banyak dicuri, atau habis, dengan terjemahan, akhirnya rugi, akhirnya lemia, akhirnya dicuri. Ya di mana tu, kalau beri motor ke orang lain, orang punya mobil takut karena dia mati karena dia tak sanggup masuk ke dalam kata-kata abah karena saya sangat suka ibadah dia sudah sampai ke sini supaya kita bisa menanggunya para dia punya kendaraan. Dia sesiapa pun kendaraan. Dia tahu pencuri. Tidak. hebat di dalam garasi sekolah Ini ini senangnya, dia berikan kendalanya di luar. Sudah mungkin. Ibarat masuk ke dalam rumah kunci menyanyikan menggunakan harta tidak pada tempat ini. Tidak, tidak pada tempat ini. di dalamnya. Ini mudah. Mengulikan syafaat itu bukan untuk bersyukur kepada untuk demasiat, hanya untuk demasiat. Semoga kita semakin berilmu. Semoga kita semakin berilmu. Semoga kita semakin berilmu. Semoga kita semakin berilmu. Semoga kita semakin berilmu. Jika kita tambah syukur Nanti saya tambah Jadi kita syukuri Jika kita tambah Artinya jangan Apanya kita dapat Supaya tambah lagi Lagi ini kalau kita menjadi Sampai-sampai yang bersyukur. Kalau sendiri Kalau sendiri Dia memang Supaya tambah Supaya tambah Niapa? Niapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan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 memperkenalkan sesuatu yang tidak penting itu mengaitkan apa kesusiaan ikatlah muat memiliki eh, kesempatan saya ingin mengatakan kesempatan anda semakin dan kaya pengadbiran eh, yang disipati kesempatan akan memiliki kesempatan dan selalu terus berlanjut dan memiliki kesempatan banyaknya kesempatan yang akan dikatakan penyanyi kesempatan ini adalah kesempatan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 tentang berdua-dua Sebab kita berdua-dua Ikhut dalam masyarakat Tetap adalah masyarakat Tetap adalah masyarakat Sebab kita berdua-dua yang berdua Dan kita berdua-dua Selanjutnya berdua-dua Kami lalu Dua minit Semua yang berdua Jangan berdua-dua Ketika dalam kondisi Dekatnya kita. Dia, itu haknya itu sudah berhasil. Tidak eh mudah tampak ya bisa dibereskan. Ya. Artinya mereka mengajak seseorang dalam keputusannya. Ini enggak masuk di dalamnya. Secara sejarah, ini kebahasaan. Untuk kita membicarakan istilah-istilah, ada maksud pada ini bahwa itu sebenarnya karena Jangan sampai lagi orang orang dalam negeri yang berubah. Berikut itu amwal. Mereka berusaha keras, mereka berusaha memerdekakan mereka, mereka berusaha untuk mencari amalan. Kemudian yang mengajar mereka untuk mencari nasib lain. Sehingga Mencari sumber dan membantu sekolah untuk kemajuan investigasi yang baru, kami berjuang. dan untuk selamatkan sesi itu, bahkan menyatukan komuniti. Oleh kerana kami di negara ini untuk berusaha, bahkan dengan caliper melawan semua terhadap rakyat kita. Ini Tiga perkara yang pula sekarang kita tinggalkan dan tiga perkara yang pula sekarang kita sumpit. Mungkin kita disesuaikan dengan tujuan yang lebih besar. Terima kasih. Sesuatu yang baik pula. Sebaliknya, benda yang menjadi maksud dia diputus, dipilihkan. Sebaiknya buktiok itu dipilihkan. Allah tak nak Kita minta kebaikan dari tiga sisi: perakunya, kainnya dan perakannya. Set maksud dia diputus. Kebaliknya, benda yang menjadi syariat Allah, minta perak untuk perak Allah ini. Kita harus yakinnya ada bahaya padanya. Kita minta perlindungan Tuhan. Dan kepada siapa yang ada pada angin ini mungkin ada penyakit yang ikut di dalamnya, kita minta juga sudah diselamatkan oleh. Kemudian kepada siapa yang ada di dalamnya, apa orang dia di dia diutus, dia diambil. Yang adalah petunjuk petunjuk setiap menghadapi persoalan, apabila, apabila, apabila semua itu ada di kemudian kita akan melihat Subhana kita kita. Iya, soalan berikut, pertanyaan, pertanyaan kedua, kenapa tiga pasal yang mesti saya Ridhau, cinta, rindu, yakin, dia dapat jasa. Jawapannya, jawapan semua jawapan. Siapa yang itu mengupas badan sama sekali? Semua jawapan dalam kata. Nanti dikatakan bisa Kadangkala kita kata pastur, dia laki. Itu semua jawaban kita amalkan, kita doa, dan yang Allah sumpahi. Seri itu langsung terjawab. Ada jawapan yang sangat sempit dan Lahir, alihin, kalau muslim, ikhlas, warja, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, warman, Sebagai pelakunya bukianlah dia, pelak. Kalau dia bukan sih, hari ini supaya muslih. Jadi kalau dia bukan hari ini supaya muslih. Jadi sesama punya hati. Kalau dia bukan tidak siapa. تدع ممكن وحكي في الحديث ممكن إجر العادي ذي حديث إذاً تدع <تصفيق> نادراً ثم نتكد حاسي مشكلة شباياً <تصفيق> تدع من المستدعات مطلق وانا في الحديث yang mereka dikembalikan kepada hati tidak ada yang bisa mengustai hatinya tidak ada gunung tipuan tipuan, khianat kebencian, ketidakmampuan sahabat tidak iya ikhlasi ikhlasi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 subhanallahi wa ta'ala wa la tabarraku ya nabiyyi kitaabna an nu'minu bi qawlihi la ta'amuruna bi al-fahsaha ma'a al-qur'an ikhlasu al-qalb wa tarak al-dunya ma'a al dalam di atas Quran dan Sunnah tidak menentang mereka tidak menyelisih mereka tidak merongrong kekuatan mereka tidak menentang mereka sesungguhnya dalam kata-kata siapa nak cerita dia jauh dari itu lebih mana mereka mana mereka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 Oh, bukan dia. Ini orang Dia seorang yang utama, ikhlas, tak mau syirik, tak mau masuk rumah syurga. hati-hati, Bukan berapa banyak, ada beberapa. Sebab dia suka sudah berpecah Eh, namun saya, saya, saya berpercah. Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No creo que tenía que haber begunado Kata Nabi tidak Dengan di dikeras Orang ini, supaya tidak melakukan hal itu? Tapi jalan yang mendengar Akhirnya memberontak Sudah terbalas sebagai pemberontak Jalan-jalan bersalah dan bersabar Ternyata dengan kesadaran ini Dalam masa telah ada Tengah sama meninggal Dia tidak Yang justru membaksunah Dengan kesadaran Jadikan, eh, berasa ya. dan melakukan hal-hal yang baik. Manusia kita tidaklah lebih baik daripada yang disebutkan. Manusia kita, kita banyak yang perlu berbuat banyak perlu memperbaiki kita sendiri kan. Sesudah mengubah kita juga. Eh, lebih penting. Berapa banyak orang kembali kan? Ada tuan yang paling terlahir dalam Al-Quran. saya kenal tuan yang siapa? Tiraul, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh untuk mendakwahi Tiraul, apa yang mereka kata? Waktu Harun, kalau lagiina ucapkan kepada Tiraul, Kami Ke berdua ucapkan kepada Tiraul, kalau lagiina ucapkan yang lembut, ini adalah bahasa Portugis, mampu bahasa Rusia. Kesaliman, kesaliman ya, kecuali Allah, maka bukan anda. Siapa yang berani mengatakan ini? Tidak disangka lagi, katakan kepada keduanya ayat yang lembut, bila hari itu malamnya, keislaman. Yang jelas lagi sudah menegaskan, tiga hari ini mungkin dikenati oleh hati setiap Muslim. Kemana mesti ber, pasti berontak itu. Ya. Siapa ada dua orang yang siapa. Tiada orang, ada orang membantu Allah. Kalau sih, hamba yang sibuk, saya tidak terlalu menurut ya. Jadi bentuk contoh sumber, ke dalam bentuk global tetapi melekat betul supaya betul-betul ikhlas dan bertolak, membantu syirikkan bersama yang lain itu. Awak di antara yang di situ, dari. Tak ada sesiapa, tak ada sesiapa orang. Tidak ada orang yang berani mengatakan dan bahayanya serius. Pada hal hari ini, apa bersih tiap-tiap orang maju. Allah merahmati sedikit. Makna lain daripada Allah. Lihat mana kamu tidak jujur. Kamu orang di semua kalangan, di semua negri, orang orang, orang orang berani berbuat macam mana? Mengejar separuh kaki, membantah kiri, mencekak kiri, Tetapi yang dibahas hanyalah syariah yang di dalamnya terdapat harus benar dan saat waktu membantah bukan dari hamba. Selain. Dia nyatakan dengan dia, saya berunding bersama dengan pemimpin atau berunding dengan siapa. Semua dia berpikir, berpikir, berpikir. dia bertakbir jemaah Allah. Itu terbukti. Dan kita dalam seperti tidak mungkin dikhianati oleh hati setiap Muslim. Kapan dia bertubatkan kebanyakan tiga ini? Pasti akan senang dan senang. Kalau saya masih, kapan mereka bertubatkan tiga ini? Dia tidak akan berkata. Tidak akan bisa berkata. Dia akan bersungkir. Ketika tiga ini. Kerana yang ditanyakan Allah untuk menegaskan tiga ini, Hanya orang-orang yang terdakui keinginannya. Lihatlah-lihat. Ya Allah, yang berat-erah. Wabarakatuh orang-orang yang berat-erah. Adhanlah. Allah, demi Allah, semua orang jangan cerita. Walau ada seorang pun yang cerita, semua orang cerita. Semua orang cerita. dan orang berkuasa antara kalian, yang ketiga orang yang beriman. Mari jemaah, kita jujur. Jangan tiga perkara ini. Inilah perayaan. Apakah orang-orang seorang-orang memahami istrinya Karena Hanya mendengar Pengaduan dari adik dan ibunya Tanpa mendengar Penjelasan dari istrinya Ya Tidak seorang yang Harus dengar Dari dua belah pihak Karena berapa haknya Masing-masing orang tua punya hak Adik kita punya hak Istri kita punya hak Janganlah orang yang adil Dan apakah boleh kita selalu mengundingkan Antara madhab yang satu dan yang lainnya Tanpa kita mengetahui Kejelasan antara madhab-madhab tersebut Nggak bisa Sebenarnya Sebenarnya kita sini Orang yang berkeluar Orang yang berkeluar belajar dan sumber yang disepakati semua madhab dulu Al-Quran dan pun sunnah serta izmat kesepakatan para sahabat kita sebutkan Orang kesusahan itu dasarnya dan aku sebutkan nanti benar madhabnya terjadi dan ini adalah madhabnya semua imam madhab madhab semua Abu Hamzah itu penting. Iman itu yang satu. Al-Quran dan Sunnah kesepakatan para ulama. Eh. Dan ini yang ini, nak kita di zaman sekarang. Pertama eh. itu ilmu itu. Eh. Dan seterusnya. Kalau kita itu ambil kata Alhamdulillah. Cara memahami, cara memahaminya, eh. Dan sebaliknya dalam memahaminya, langsung paham keseluruhannya. Kalau memahami makna Mushaf ini, langsung dapat kita memahami Mushaf Syafi'i Tahu, ada apa? Sebab apa? Kebetulan yang hari Mushaf ini berakhir, itu justru banyak menyelidiki hari berikutnya. Soalnya, dan kasihan nasihat itu berkembang disebutkan dengan Kedang-kadi keadaan penuh Kedang-kadi keadaan penuh Kedang-kadi keadaan penuh Berkembangkan sesuatu Jadi Jadi Mereka terus kembali ke perasaan Kemudian Baca buku-nya Kemudian Baca buku tidak haram betul tak? Haram betul tak? Contohnya, manusia pun dapat dua puluh sembilan. Contohnya, manusia haram. Manusia pun dapat nama Musyafir, sementara itu Imam Musyafir Ia terlebih. Terlebih daripada dalam dikutu, kalau dia sudah terus dalam berarti itu sudah melewati seleksi seleksi. Inade, yang memiliki pendapatku. Semasa semua imam memahami, tidak semua ilmu mereka dapatkan. Begini, kalau orang begini, begini saya melihat, berharap, menuduh tidak akan bertengkar. Justru saya menghargai. Lihat- lihat imam Malik dengan imam Syafi'i, bagaimana bahannya? Ini guru mulut yang sangat Imam Muhammad mulai mengajar Imam Syafi'i sampai Imam Muhammad sudah hampir tua tua, tetap masih mendapati Imam Syafi'i berguru, beristimawat. Adakah semua itu masih berlanjut? Adakah kita mendapati Imam Syafi'i masih berlanjut dalam segala hal? di hatinya sebagai sumber penambahannya. kurang di tengah kita. Banyak banyak orang bertemu satu dengan yang lain, sangat sangat sangat pening dengan metode mata yang sudah betul-betul tidak mengambil dari sumber sumber. Yang dilakukan sepasang kekasih. Tetapi tidak sampai hamil. Kemudian mereka menikah. Apakah pernikahan itu sah? Dan sekarang mereka yang bertobat, Bagaimana caranya baik? yaitu setelah anak lahir. Dan anak lelaki tidak disahkan kepada bapanya tapi diikutkan kepada ibunya. Ini kalau sakit. Kalau kesalim, kala ya. Bisa dia menikah. Kalau dia hamil setelah lahir, dia bisa menikah. Tapi dengan syarat. Kedua-duanya harus betul-betul bertaubat. Kebodohannya betul-betul harus bertobat, menyiasat perbuatannya. Dan jangan salah, tanda-tanda tobat, -tanda ayat yang menjijikkan ini tidak diberitahu kepada siapapun juga. Itu jangan perkara orang membantu tobat. Ditutupi tuai. Nabi Muhammad, kalau masih menghayati ilmu jahili, semua waktu itu pasti dimakam, kecuali yang terang terang-terangan. Semangat itu pasti dimaafkan kecuali yang terang terangan. Jadi kemarin orang berdoa sembunyi sembunyi, ini masih mendapatkan kesempatan untuk dimaafkan. Tapi tahun kedua orang sembunyi sembunyi, bangga lagi, sebut lagi, danampakkan lagi, ini berat untuk mendapatkan ampun. Berat dengan Tuhan yang kasuhan. Sebaliknya, nikahnya. Setelah ta'abat dengan ta'abat yang nasuhah Maka nikahnya ha'ab dengan petunjuk syar'i Kalau hamil Maka kita melahirkan Kalau dia sudah melakukan hubungan Maka apa? Setelah hamil eh. Setelah masyarakat Ha'abitnya Supaya tahu Bagaimana kita berada, dan berada, dan berada, dan berada dan kehamilan eh. Saya tidak boleh menikah Dalam kondisi eh, Hamil itu Jadi ini Kesimpulan dan pendapat ini Yang penting Ya. Eh, ini tempahannya sekarang sudah, sudah menikah. Nah. Kalau seorang menikahnya, seorang menikahnya itu sudah menikah, saat nah. menikah, menikahnya itu di saat sudah selesai pernikahannya, jadi dah. Eh, kalau itu maka berarti dia ada yang di ada Oleh kerana perniakan perniakan ada orang pun, ada pasti, ada, ada, ada mahal, ada nah. kecil kecilan, selesai. Hmm. Eh, nanti terjodoh itulah. Kalau terjadi itu, kalau perniakan perang, kenapa nikah lagi? memperlakukan hal itu tutup yang ah. hati yang diutamakan ah. iya pengetahuan yang sebenarnya sudah walaupun itu batal ah. right. itu dikenakan penawaran nah, Jadi kalau misalnya dia nikah saat dia hamil itu seras nikahnya iya eh. tapi yang utamanya dia harus nikah ulang kalau dia sekarang dia sabar dia harus nikah ulang hmm. eh, harus nikah ulang yang kata melarang sesiapa wanita, walaupun, iya. Yeah. untuk, iya. Yeah. Dan ini juga sangat peringkat orang. Kecap ada apa? Apa ada? Iya. Dirinya yang lulusan. Apa? Apa yang dia lakukan? Eh, sesuatu yang berharga, iya. Yeah, Jangan mata. Sesuatu yang berharga, yeah. iya. Kita itu fikir, huh? <tik> apa? Ada si orang, cukup dua orang. Apa walaupun orang tua menyatakan, saya nikahkan kamu dengan anakku. Sini, mana seperti pernikahannya selesai? Terdapat satu hadis yang bersoal semuanya ini Allah Alam. Rakyat bagaimana sebenarnya kondisi di Damas sekarang? Sekarang ini saya hendak tahu kondisi sekarang. kalau kondisi musim ini terakhir dalam Damas? Uh, tetap ada proses belajar mengajar. Hanya yang mengajar di situ uh, masyarakat dan maj, yeah. murid-murid Syekh mukbil yang memang penduduk asli dan maj mereka yang langsung. Yeah. Dan tetap ada kegiatan belajar mengajar. Kita doakan semoga uh, dan maj bisa tetap terjadi kegiatan belajar mengajar di situ. Tapi pula kerajaan sendiri walaupun dalmat sudah tidak ada, iya. Ilmu syekh mukhlil itu sudah tersebar di seluruh dunia, iya. Sudah berganti menjadi pondok-pondok yang teramat banyak banyaknya, iya. Dan itu semuanya Berkah dari berkah-berkah ilmu dari syekh mukhlil, Itu kebaikan dari kebaikan dari dakwah, iya. Tidak menjadikan darat, tidak membahayakan syekh mukhlil dengan tidak adanya kejahatan di dalmat. Tetapi masyallah tetap ada, Allah subhanahu wa taala tetap. Ta Ya yes. Allah wallahu a'la. Jalannya saya kurang paham. Sekian subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah ta'ala.